Доктор Альпанус замислено дивився з вікна своєї вілли в парк. Цілісіньку ніч він тільки те й робив, що складав бальтазарів-гороскоп, а заразом довідався дещо й про малого Цинобера. Та найважливішим здавалося йому те, що трапилося з малюком у саду, коли його застукали там пульхер з Адріану. Просперальпанус хотів саме погукати своїх однорогів, щоб вони запрягались у мушлю, бо він хотів поїхати в Гох Якобзгайм, коли це раптом затарохтіла якась карета і зупинилась перед грачастою брамою парку. Служник доповів, що з ним бажає поговорити панна фон Рожа-Гожа. Ласкаво, прошу, сказав проспер Альпанус, і дама ввійшла до кімнати. Вона була в довгій чорній сукні, обличчя її, мов у тих матрон, ховав серпанок. Проспер Альпанус, охоплений дивним передчуттям, узяв свій ціпок і спрямував блискучий промінь головки на даму, і враз, навколо неї, немовби замиготіла блискавка, і... В її сяйві постала в легким білім убранні, з мерехтливими прозорими крильми за спиною, з білими й червоними трояндами в косах. Еге, прошепотів, Проспер і сховав ціпок під шлейфом. Тієї ж миті дама знову постала перед ним у тому самому вбранні, що й прийшла. Проспер Альпанус. Чемно запросив її сідати. Панна фон Рожа гожа сказала, що вже давно мала намір відвідати пана доктора в його домі за містом, щоб познайомитися з тим, хто у всіх навколо здобув славу як дуже талановитий, доброчинний мудрець. Напевне, він не відмовить їй і погодиться взяти під свій лікарський нагляд розташований недалеко притулок для шляхетних дівчат де старі дами частенько хворіють і не мають жодної допомоги. Проспер Альпанус чемно відповів, що хоч і давно вже залишив практику, але як виняток згоден відвідувати притулок, якщо буде потреба. А потім запитав, чи сама вона, панна фон Рожа-Гожа, не скаржиться часом на яку-небудь хворобу. Панна запевнила, що ні, тільки часом її крутить у суглобах, як вона змерзне вранці на дворі, але тепер почуває себе цілком здоровою. І вона почала якусь байдужу розмову. Проспер запитав, чи не вип'є вона чашку кави, бо до обіду далеко. Рожа-гожа відповіла, що патронеси ніколи від кави не відмовляються. Принесли каву, та хоч скільки Проспер її наливав, Чашки залишалися порожні. Байдуже, що кава аж через вінця лилася з кавника. Е, е усміхнувся Проспер Альпанус, якась злюща кава. Будьте ласкаві, моя любопанно, може вам пощастить налити? Залюбки, відповіла панна і взяла кавник. Та хоч кави з кавника не вилилось ні краплі, Чашки ставали все повніші, повніші, і кава полилась через вінця на стіл. Патронесі на сукню. Вона швиденько відставила кавник, і кава зникла без сліду. Обоє, Проспер Альпанус і Патронеса, мовчки і якось дивно з хвилину дивились одне на одного.